cumilă Ierusalimul, Galileea, Iudeea și Samaria, le-ai cercetat. Poporul ales la mântuire l-ai chemat, dar numai cei binecuvântați te au ascultat. Doamne cu toiagul de fier, al cuvântului tău, neamurile, le-ai așezat, iar vasele devenin ale șerpilor și scorpiilor, cu toiagul de fier.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 Doamne, pe aleșii tăi, care cu credință și iubire te-au urmat, care cu râvnă și îndelungă răbdare, prigoana și moartea au răbdat, în împărăția ta i a adunat. Doamne, oștirea ta gata de luptă, ca un vuiet în cer s-a auzit, când o cercetezi, fiindcă ziua ta a sosit. Doamne, în oastea ta ne-ai adunat. Și ne-ai chemat, cu grijă toate ne-ai învățat, și în ziua biruinței tale, să luptăm pentru slava ta, am încercat. Doamne, lacrimă pentru pâinea Domnului ne-ai dat. Doamne, fă din sufletul, cugetul, trupul nostru sălașul tău, toarnă în duhul nostru harul tău. Fă din rugăciunea noastră, tămâia și smirna ta, și din lacrima noastră pâinea ta.